Prioritat, fènuc, alerta, màxima, prioritat, fènuc, alerta... Tu què? estàs acceint? Informi'm! No ho sé, senyors. Els aparells no són capaços de comprendre -ho. Hem arribat a la inconexió absoluta. Estic molt preocupat. Els sous dels salvatges, necessito que ell torni. No hi ha manera, senyor. Crec-hi-ho, utilitzi els seus sentits. Estic bloquejat. No sé, em sento molt malament. Crèquion? Crèquion! Crekyun respongui'm! Ha caigut a terra! Ordinador, anàlisi! El tripulant d'Oikaren Crèquion ha estat convertit en un cadell cerebral. Un cadent cerebral? Això significa que estem patint l'atac dels gossos de l'AMNUC! Senyor? Són uns animals terribles, Nunke! Poden travessar-te amb la seva mirada, convertir-te en menys que res fins i tot en un cadent, com ja ha succeït en Crèquion! i tenen moltes forces a obres que es creuen forts o aquells que tenen una naturalesa forta com els de Karen. Estic rebent informes de casos similars a tota la nau, senyor. Maleïts siguin! Imaginava que no n'hi havien de gossos de l'AMNUC al Sistema Solar. Ordinador, xifri l'atac. Impossible quantificar-lo. Clar, són màquines en part. No poden enfrontar-s'hi oberta i directament. Hem de fer alguna cosa. R.J. R-J... R-J... R-J... R-J... R-J... R-J... Eh, senyor? Acosti, si deixi'm entrar. No voldrà sortir allà fora? Clar que sí! Els gossos de l'Àmbuc no poden destrossar la seva carcassa, R-J... Però la seva sí que es pot fer mal. Senyor, sé que no soc en posició de... No, no ho està! Però de dir-li que m'he amagat en gens aquesta mena d'essers... que em deixen a circuïnir... Doncs es pot! Obre-hi, Sí, senyor. Està còmode, senyor? Més o menys. Estableixi coordinades dels cossos. Establertes. 49, esquerra 0 graus 3, barra 0 graus 3, sub, 12, pudo. Veredicte? Paràmetre de seguiment pels vots de 60.008. Massa i redueixi'l. Ho estic intentant, senyor, però... Però què? No podem perdre temps. Comptarem amb el paràmetre de treball. 5.9.60.008. Com vostè digui. Dispari els propulsors si desmateraliïtsis. Sí, senyor. Capità, això no rotllarà. Ai, mare, que ens quedarem atrapats a la paret. Ai, ai, ai. A temps, a l'infermeria... Ja, però tranquil·litzis, doctor. No, no tranquil·litzis, n'hi ha nimes banyades, em s'han deixat per anys i ja estàs per copint. M'han fet arribar masses d'un cop. I què volien que féssim? No els podem deixar agonitzant pels passadissos de la nau? Un ser útils és el que sou. Li prego que mantingui les formes. No, Treu les formes d'un no, colló a les Si us plau. No. Míriels, necessiten el seu ajut. Ja, això és el que necessiten. Animal! Pensa que tenim els recursos necessaris per tractar tots aquests éssers. Només volen menjar i no tenim prou d'aliments a la Doncs esperi que arribem a la terra, allà... És mi si pensa que podem consumir el mateix que els terràquils. Ens matarà si ens descobreixen. Hem de prendre una altra decisió. No, nosaltres no. Hauríem d'esperar que torni el capità. Em sembla molt i molt bé. Així, mentre ve i no ve, anirem a eliminar Amdo i li sembla? Cridaré Seguretat. Ah, sí, diré que ha estat vostè qui ho ha començat tot i em creurà en mi. que sóc humà. Capbró demoníac. <laughs> Digui-li que una criatura s'ho crida a la infermeria immediatament caja! Al mateix temps, a la coberta geca de la nau estelar, Arcàngel II... Control manual, control manual! No podrà fer-ho que jo, senyor. Els meus càlculs són gairebé instantanis. Això és el que creu! Ah, ah. ah, ah, ah, ah. Degeneració d'estructures! Múltiples, senyor. Mare! Surt per on has entrat! No entenc cap intenció, home. No en sóc pas d'humà, jo! A més, com és possible que coneixis el concepte? Ets de més enllà de la nebulosa de Ximuc. Fa molt de temps que vam arribar a abandonar Ximuc, estúpid. Portem mesos de corrent al sistema solar i els nostres destacaments, que són gairebé la terra. Parla i tothom, haurem de lluitar també contra vosaltres. Si el vostre deure, lluita, I tant que sí! Senyor, no faci prou, senyor! No! No! No feia falta que es convertissin en d'ells, capital. Senyor, l'han mort! Sí, R.J., sí. Desconeixia aquesta habilitat seva. I jo no, no sé pas el que m'ha passat. Estic... estic absolutament espantat. Com que vostè digui, però... se'n van. A sí que els espantat. Sí, se'n van. Hauré de sotmetre mala anàlisi dels senolitzadors màxims de la multicúpula. Potser sí, senyor. En marxa! I desmaterialitzis a temps. Com ordeni, capità. Senyor, R.J. Nunca, no, apartis! Ai! Oh. Ah. Ja li deia que s'apartés. Sí, clar, l'hauré de portar a preparar la Faci-ho, faci-ho. Això ho faré, senyor, però haurà de veure el que ha fet el doctor a infermeria. Ja m'ho imagino coneixent -ho. No, no s'ho imagina, ha matat alguns dels cadells. Què diu? Això mereix la meva intervenció.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 Destrucció d'en blindat i el seu creador, Amiuk Sheprens. Escenari. Lluites virtuals a món salvatge. RISC. Mort. Rebut. Arcàngel 2. El primer al de la nau està preparat. Tinent, què està fent? Uh, jo? Intentava refer el cos i de la meva dona. Ja sap. resta porqueria, de porqueria és la meva nau, Tinent. Com l'hi he de dir? Li prego que em perdoni. Perdonat. De cara en Crecion, presentant-se de pont, senyor. Crecion, com se troba? No massa saber. però m'he recuperat, que és el que importa. Pensava que em quedaria de cadir tota la vida. I jo, Crecion, i jo. Tinent, transporti el primer recluta. Sí, senyor. Benvingut a la nou Estelar, Arcángel 2, al fer a Sergi Pinós Ferrer, de Barcelona. Bona nit. Bona nit, Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Cada fent rei toco, un el protegeixi. Tinent, obri seqüència de text. Cobrint, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Pinaus, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, és així? Afirmatiu, Capitán. Magnífic! Doncs atenció a la primera pregunta! Alferes, imagini s'emborratxat per la tranquil·litat del que no és. No és ningú, per tant. I com que no és ningú, es dedica a ninguar-se contínuament, que és com sentir guarça -se sense mans, pecats, ni pans, ni vi. Entre poblegies no controlades i vòmits respectables, comença a tenir certa identitat, però no pot controlar-la del tot. Com aconseguiria el poder absolut sobre aquest jo ningú que no és? Elferes! Sí, capirat. Respongui'm. Si us plau, el temps se li acaba. Demostri que és un guerrer. Utilitzaria un conjur d'identitat. Un conjur d'identitat? I com són els conjurs d'identitat? Un jo, jo, jo, jo, jo? No, preferiria un Bletjur. Ah, endavant, fàcil. Bletjur. Què n'opina, Crec Iun? Els he el sentit dir més convicció. Més convicció, Alferes! Bletjur! Més convicció! Bletjur! Més convicció! Bletjur! Més convicció! Bletjur! I ara, Crec que un Va millorant, Alferes. Quin és el seu veritable esperit? Sí, em dirà el que vulgui, que es coneix de tota la vida, però el cert és que no, que els mirallets del seu atzar continuen sense entrencar-se, perquè no té vostè passió ni obsessió per prosperar dins l'escalafó militar de l'imperi. I si no és així, suïcidi si demostri que pot revellurar per sols desig de capar el capità Montaner. Què diu, Krakion? És el que és el que diu la prova del test. Hauríem de revisar-lo. Contesti, Alferes. Alferes! Si heu suïcidat? La pregunta era clara i evident. No ens faci repetir-se-la. Bé, jo em suïcidaria. Sí? Com ho faria? Llançant-me a l'espai. Uh, bé, potser en Crec un pot obrir el comporta i pot intentar demostrar que cert. Crec i un activi el simulador. El simulador, senyor? Crec vol intentar obrir la comporta perquè d'Alferes pugui tirar-se el buit? Provarem. Alferes, tot seu. Endavant, endavant. Uah! Molt bé! Crec Iun, a la seqüència de la simulació. A tu. Aturat, senyor. Espléndid, Alferes. No m'esperava menys. Tinent. Alferes, bona nit. Bona nit. Els somriures de fel de les vagines descartades de la timba dels que hi són a vegades l'estan començant a posar malalt, però malalt de amor i nostàlgia perquè aquella vagina que el va passar ara fa 5 anys amb els seus llavis plens de pústules encara l'envolten de records cada nit. Com pensa lliurar se d'aquests sentiments i estimar un altre cop sense pus, ni deserts de ment ni cor? M'arrancaria els ulls. Potser em que en grec un podria ajudar-lo. Arrencar-se els ulls sempre és un plaer arrencar ulls d'humans, senyor. Crec i un, endavant. A costa de cara, Ferres. Oh. El Ferres! Se'ls torna? Els vol un altre cop, el Ferres? Sí, capitan. Demani'ls! Sí, capitan. Demani'ls! Sí, Demani Crec i un, els ulls. Crec i un, va. Dóngui-li. D'acord. No bé, el Ferres. Digui'm què se li passa pel cap quan li dic això. Quan sóc dolent, em poso calent. I quan sóc bon, poso fred. Al meu cap i tinc un miratge. Que es trenca Com penso massa. Les esquerdes són merdes que pengen del seu anus putrefacte. I la merda cau per les esquerres. Serenitat no continguda en éssers descontinentats. El cel. Simulació de simulacions. El simulador de la, de la nou arcàngel. I la darrera pregunta. Què escena en aquests moments? Respecte pel blindat. Molt encertat. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí. sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí, capitan. El nostre ordinador ha valorat molt positivament la seva valentia i la seva capacitat d'entrega absoluta. Per tant, li otorga un punt positiu. Gràcies, capitan. Tinent, acompanya d'Alferes al simulador, sisplau. Vinga, desperti! Acompanyi'm, Alferes. sequències de simulació preparades Montsalvage a 3.5 graus Benvingut al Alferes, m'escolta. 2 3 4 Sí, capitàn. T'observa la estructura de pantalla del seu simulador? Sí. No es premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número apareix? Al 10.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 I opció C, amagar-se dins un portà d'espai temporal i no sortir mai més. Opció A, capida. Ni per què l'opció A? És la, més és la més valenta. La més valenta? Per què la més valenta? Per què? Perquè la C trobo que és de covard i la, i la B seria molt estúpida. Doncs no guanya cap punt de força, cap d'experiència i tampoc cap de valentia. Compte! Ferespineu es concentri i s'acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que hi ha davant seu s'esvaeix de tant en tant i que doni passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Provar de trencar una de les baranes per atacar el monstre. I opció C. Correr en una altra direcció. Opció B, capità. Opció B. De ben segur? Segur, capità. Guanya, dos punts de força i dos de valentia. Però, ai, em perd un d'experiència. Cura, Alferes, molta cura. Alferes Pinós, sí, està tranquil? Sí, capità.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 Alferes Pinous, expliquis. És la millor. És la millor, simplement és la millor. Al meu criteri sí. Doncs li diré que gairebé té raó. Guanya dos punts de força. En perdo una experiència, però en guanya un mes de valentia. Fem un recompte, Alferes? Sí, capitat. Ha guanyat quatre punts de força i tres de valentia sense comptar. El punt positiu del test, però té dos punts negatius d'experiència.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 Ampliació retroinfinit, pacient en estat terminal. Repeteixo, urgent, pacient en estat terminal. Aquest pacient fingeix, no té res al testicle. Aquest pacient fingeix, no té res. Res el testicle. Doctor Nishimbelak. La reducció de capacitat... En Nunca d'Arna m'ha informat d'alguna secció seves durant la meva absència. I estic molt preocupat, sap? Ah, sí, doncs no en tinc pas per què. No! No en tinc ni idea, francament. Doncs baixi dels núvols de Mironita, doctor Nishimbelak. Eh, eh, què? Mironita, senyor? No, no, jo d'això no em consumeixo. Magnífica interpretació, doctor. Tan magnífica que ni me l'aprenc seriosament, Bau! Escuti, que mai no he tingut problemes amb les drogues neurosexuals Quan de l'androgínia. No I vostè hauria de saber-ho. No ha examinat els meus informes? Sí, i tant que ho he fet. I sempre he pensat que eren una magnífica falsificació. Clar que mai me n'he pogut assabentar. Vostè m'està insultant, capitat. Puc fer-ho si em ve de gust. I em parla a mi? Ja t'haig No sap què s'empatolla! S'atreveix a aixecar-me la veu! Vostè que ha matat un en aprofitant l'excusa que s'havia convertit en un cadent. Així se'l tragui la merda dels seus pares. Calli! Calli. Saps perfectament del que estic perdant. Calli! Ordinador, càstig de sumari! En procés, senyor... Recerca complertada. Seqüència establerta. Tot a punt brusarexi És el no no no critique, no lamento doctore Ximbelas però sí serà no. no. parlar amb la teva mare. Creus que m'importa massa? Si m'ho havies demanat o no, has d'obeir-me. Blauma, m'emportaré bé. Me mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. tornaré trencada pel aquí del balcón. massa mm. eternit, mm. xim, vela, que <susurra> ja ho he fet amb el teu pare. I ha tingut tancat dins el cor de carbasso durant quatre setmanes i s'ha se tornat negra. Mira-l. <susurra> <Míral. susurra> Descomposaràs tu, però no ha pens d'haver-te agenollat meu. Mama, ma, ma no m'ho diguis, sisplau. Agenolla, te't dic. Mama, ma, no tornaré a enfonçar la meva llengua i la vergonya de la teva família. Renegues d'ella? Sí, m'escoltes, sí, sí, sí. Molt bé, doncs jo et desposaré de tot el que és meu. La teva carn, els teus ulls, els teus pulmons... i el simulador improvisat usuari han estat crític. Ràpid, recudin-lo! Senyor, s'ha accedit. I és el seu merescut. En aquesta nau ningú no pot prendre la vida de ningú. Ningú! Encara gràcies que només li hagi fet això. Com vostè... I no em doni no estic pas boig si no necessito la seva aprovació. D'acord. Mentre se l'emporten a tractament aniré a veure el nou reclutat. Vigili'l! Senyor! Sí, sóc jo! No posi aquesta cara de beneit! Ha contactat amb base d'esperança? Sí, senyor. El segon alferes és a punt. Doncs no és parat, transport! Sí, senyor. Benvingut a la nau estel·lar Arcangel 2, alferes Xavier cerna Arroyo de Barcelona. Bona nit, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvat, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fent Reitor Gobun no el protegeixi, pensa que el protegirà? Sí. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferre Serna coneix el mecanisme habitual del nostre test? Sí, capità. Doncs no entrarem en més de tan sol tinent Arellas, li farà la primera pregunta. Oferes, bona nit. Bona nit. Les mirades de l'entreull són les més difícils de prevenir o reflectir, amb les parpelles inalterables del destí no consumat. És per això que l'ombra del rellotge que mai no funciona cap endavant el vol fer presoner, engaviar-lo dins la perplexitat de les minuteres de Xerol que supuren per tots cantons clavades dins del seu quasi-cors. Déu-n'hi-do, eh? Uh -huh. Què faria per escapar de dita ombra? Intentar protegir-me. Com? Mitjançant... Tancant-me amb el meu interior... Ahà. Uh -huh. com... Què? Ahà, uh -huh. molt bé. Continui, va bé. I fent com una carcassa que m'adormís durant anys fins a esperar que, que, que el perill se n'anés. Vol dir que és bona aquesta opció? Pensa que es pot quedar tancat com un cuc? No. Ah. Hi ha un mecanisme automàtic que t'esperta. Miren que bé. Preocupacions, crits, ments obertes, sin tancades per dinranqui·litat de l'inquilit. Tot està fosc, i de sobte, cau pel forat de l'inconsciència, inconsciència, insolvent, impotent, insomne, i no es pot escoltar com els càntics de l'incomprensió incomprensió s'aixequen, imprudents, cap a l'instantània d'una imatge intranquilament ingerida per la seva ment no inquieta. Ingerida. Necessita expulsar-la. Digui'm com. Doncs... Pues, Estaria se intentant aconseguir que això no m'afectés. Com? Doncs... Pues... ...intentant traspassar o amagar la meva ment d'aquest perill. El feres. I no ha pensat en posar-se els dits a la boca. I vomitar. Potser sí que es dissoldria. Oficial? Imaginis que la duresa dels temps que s'obren com xercos... ...mai no pot resultar a temible per un auténtic guerrer, esclar i els reflexos de no reis que s'estabilitzen en el buit ple dels seus serveis en constant formació o descomposició. Per això, hauria de travessar la corda de llum negra que els separa del nord-est. per copolar amb la darrera i establir el precedent de l'abonomia dels terraquis. Una pregunta perfectament clara, ho faria? I no preguntia el què. Ho faria? Sí. Per què? Perquè crec que la, que la vida és per vivirla i aconseguir els teus èxits. És vostè molt optimista. Digue-me el primer que se li passa pel cap quan li dic massa perdició. Despotisme. Tinen? Secrets en un món que... Això ha de ser un secret. Repeteixi-ho, si us plau. Què? Secrets, en un món que ha deixat de ser un secret. Maledicció. Fer-ho rotllar en un no rotllo. Trucada. Inventar-se impotències. Maledicció. Vostè i la seva ombra. Un esperit. Les mans del destí. Déu. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? una tranquil·litat per tindre, en tot moment, i saber el que s'ha de, de fer. Tranquil·litat optimista, doncs, tenen Activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, m'escolta, eh? Sí. El nostre ordinador ha valorat positivament el seu optimisme. No nosaltres. Ha guanyat un punt positiu. Lieutenant, del d'Alferes, el simulat. Sí, senyor, Alferes, vinga cap aquí. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. El Feracerna, m'escolta. Sí, capitan. Veu la pantalla del simulador en aquests moments? Sí. Doncs no premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número apareix? El 5. el 5. El 5! El Feracerna es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte! Que apareix davant de ser un arbre enorme. Les seves brances l'atrapen, s'està ofegant! No! Oh, què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixels de Gaurem. I opció C. Recórrer a un dels encanteris que li van ensenyar a la base de reclutament. Opció B. Opció B. De ben segur el Feres. No, millor de ser. Millor de ser? Segur? Sí. No guanya cap punt de força. No guanya cap punt d'experiència. I en perd un de valentia. Concentris feres que encara pots no pot remuntar això. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que hi ha davant seu s'esveix de tant en tant i que no hi passa un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Prova de trencar una de les baranes per atacar-lo. I opció C. Corre en una altra direcció. La B. La B. La B. Segur, segur, segur! Sí. Guanya dos punts de força i dos de valentia, però en perd un d'experiència. Molta atenció al fer a Serna, molta atenció! Alferes Serna m'escolta? Sí, capità. Mediti. Ha arribat del crepuscle dels seus. On... Opció B, utilitzant un canteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Opció B. De ben segur, Alferes? Sí. Guanya dos punts de força. Un d'experiència i un de valentia. Fem un recompte, Alferes? ha guanyat 4 punts de força. No en té cap d'experiència i en té dos positius de valentia. A quin nivell vol aplicar el punt positiu del test? Experiència. A experiència Per tant, té un punt d'experiència. Pensa que amb 4 punts de força, un d'experiència i dos de valentia podrà guanyar el monstre d'aquest nivell? No sé. No sap? Ara l'està veient. És el fals delicat. Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia. I els té alferes! El El Feracerna, em fa sentir orgullós per una vegada. El Feracerna, el felicito sincerament. Gràcies, la setmana que ve tornarem a veure'ns les cares al pont de la nau estel·lar Arcàngel II. Fins d'abord, siga la Fenra i Togobo no el protegeixi. Al mateix temps, a Ciutat Keivacs, Jo, al cony, que no fas més punts que jo. I què faré jo, si ja m'agraden? Ja m'he sentit massa de col·lecció. Per què m'ha portat a sota joc, capità? Senzill, gentat. No recorda les nostres velles partides de Kuikun? Sí, però no em dirà que aquí una màquina d'aquelles? Miri-ho, vostè mateix. És just darrere d'aquella columna. Miri. Increïble! Entri, genitat. Jo ho segueixo. Eh, eh, un moment! On aneu? No podeu entrar sense la meva autorització. Ha! Ves tu per on? I tu qui ets? El mercader de Plers. Ningú no pot fluir en aquesta ciutat sense que jo em pugui treure benefici. Soc la consciència col·lectiva dels orgasmes. L'ofego. Deixa-ho, James Tut. Mira, Mercader, nosaltres no som del teu món. No tenim res a veure amb el vostre col·lectiu. Que us penseu? Que no sé qui sou? En James Tut i us heu implicat en el vostre destí de forma absoluta i determinant. Ja sou caibacian. Ah, T'equivoques, Mercader. En voleu una demostració? No estaria malament. N'esteu segurs? I tant Sí sí, moltt bé, molt bé. souu tan dins queivas que fins i tot puc creveure el vostre futur o el de les coses que us envolten. Molt impressionant, tot és poder sonar-ho. oser, això creus que respecti la meva voluntat, que es facin carn de ho! Ara veureu quin és el futur que us espera! On ens ha portat, senyor? No ho sé. Els meus sentits són incapaços de rebel·lar-m'ho. Arquivalents, hem d'acabar d'una vegada per totes. Un moment. A vos, capità. Què és allò? No, no pot ser. Aquell home és igual que vostè. És amb blindat. Però diu ara? És amb blindat fet carn i liderant la rebel·lió. La rebel·lió contra qui? Contra, contra... No pot ser. Digui, digui. Contra mi exceperenci -se -se el seu fill, el capità Maledit. Maledit? En Seijau! Pensava que ja havia mort. No és en Seijau, és el capità muntaner. No! I bé, n'heu quedat convençuts? Pagareu ara els dibuquis uns que val entrar a la màquina de Kuikun? No, ja no estem interessats en aquestes ficcions. Què diu? M'heu enganyat, res d'això. Ja intentem de parlar. Potser hauràs de tornar a la nau abans del que suposava. Que dieu? Res que t'interessi, mercader. Dorm! Ah. I quan despertis no recordaràs res de res. Què fem, a capità? Vine amb mi. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2 Senyor, l'Almirell Guro demana accés immediat del tercer guerrer sembla que les freqüències de comunicació es reconfiguraran en qüestió de segons Doncs fàcil, transporti'l Sí, senyor de la nau a Estadar Arcangel II Marcos Muñoz Vera de Barcelona. Bona nit, senyor. Així m'agrada! Energia! Repeteix-ho! Bona nit, senyor. Més! Bona nit, senyor. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la Fenrir togobo no protegeixi Tinen. Obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Muñoz, m'escolta, sí. coneix el nostre test? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. L'oficial Crecium li farà la primera pregunta. Bona nit, Alferes. Bona nit, Crecium. Eh, Digui'm, oficial, si no li importa que jo sàpiga no hem sopat junts perquè hi hagin aquestes confiances. Concentri's amb l'infinit, que mai es materialitzarà en la tempesta dels seus ulls. I pensi, pensi en un ossos de vent, fet un huracà al seu jo intern de foc. No ossos de vent, que de sobte se'l cruspeix i vampiritzant-lo, el converteix en un ésser de similar mercances. Així que comença vostè a girar, a implodesitjar-se, a patir el més gran patiment perquè no es pot xuclar malgrat oh, si els incins i ensigueixen. Què faria vostè per oblidar aquest destí no vital? Intentaria, amb un raig, girar cap a l'altre costat. Bona pensada, dispari'l! Té xicrat! Bé! Elferes, bona nit. Bona nit. Fixi's, fixi's en aquella llum. Sí. Senyor! Sí, senyor! La que acaba de passar per damunt del seu cap. S'hi ha fixat? Sí, una mica, senyor. Una sí. mica, només! Ha passat molt ràpid, senyor. Què és això? Un gos, senyor. T'alarmoc! Crec-hi un, fàcil, fora! Que no em s'atreveix a tenir aquesta mestaqueta d'aquí! Tregui'l d'aquí immediat! Fora! Moment. Fora! Fora! Ja està! L'he tirat per l'escotilla! Molt bé! Podrà dir per la comporta principal. Tinen? Com podrà sentir, no ens agraden els gossos. Ah, uh, on érem? Ah, a la nau. Bé, la nau aquesta de la llum és una nau enregistradora de sentiments i oblits, construïda per la conferència Giesling durant el primer regnat de Corbus III. La seva passada, passada presència li deixa una cosa clara, que tot és fosc. Ara, vostè ja no és vostè i ha d'escollir la personalitat de qualsevol altra per tal de seguir respirant, perquè si no, simplement, no hi tindrà cap interès. A qui seleccionaria per recuperar pulmons, no intel·ligència i llum apagades en general? No sé si m'explico. Sí. Eh, eh, potser en un feita-feita. Ah, i per què heu fet feita precisament? Perquè em sembla que no té massa intel·ligència, com han dit, senyor. Ahà. Uh -huh. I té la suficient força com per poder enfrontar-se a les l'assos del blindat. Esplèndid. Magnífica solució. Aleshores preferit un doy Karen, però baixa. Crec i un. Silenci. Les reines de matany del diràntum porten plumes de color, s'ho sabia? No, senyor. Són capaces de passar-se hores pensant quines se'ls queden millor, quines les poden convertir en sàdic objecte de les passions no humanes que les porten a humitar les seves fredes sacadats. Ara, vostè, alferes es troba davant d'una d'elles, d'una que encara no ha escullit ni color ni pluma, i que pensa que potser vostè, convenientment l'ho botumitzat i esquarterat, podria fer... de pluma. Com no convenceria que s'equivoca de que vostè val molt més que tot això. Li assenyalaria... Eh, un altre... un altre monstre que li serviria millor de ploma. Com per exemple, quin? Un volador. Potser un... tormentes. Ah, per què no? Digui'm ara la primera cosa que li passa pel cap quan li dic les següents paraules. Lluitar contra els elements desmaterialitzats. Superar les dificultats. Rubendre sol durant dies. Pensar, pensar i pensar. Abandonar tota esperança. Mai, això mai. Bé, sentir un no-cor. Morir. Esgarrinxar infructuosament. Pensar en no-res. I la darrera pregunta, què es sent en aquests moments? Odi. Contra qui? Contra un feita-feita que va matar els seus pares. Comprèn, d'avors el seu odi. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador ha valorat molt positivament els seus coneixements sobre Salvatge i la seva força interior. Per tant, li concedeixo un punt positiu. Gràcies, senyor. Tien acompanyi l'Alferes al simulador. Alferes, vingui, vingui. Sí. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Bullots, m'escolta. Sí, senyor. Veu la pantada del seu simulador en aquests moments? Sí, senyor. I veu el crono donant voltes? Sí, senyor. Doncs Ja està. Quin número pareix? El 7. El 7! El 7! El Feres Muñoz es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte, apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques s'atrapen, s'està ofegant. Què vol fer ara? Opció A, intentar trencar les branques. Opció B, invocar un dels bruixots de Gaurem. I opció C, recórrer un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. Jo recorreria un dels encanteris de la base. Com quin? Un telrac -cacim. que tinc. Per exemple. Per exemple, alferes? Sí, senyor. Doncs no guanya cap punt de força i cap d'experiència. He pert un de valentia, alferes! El els encanteris de la base de reclutament. Només són vàlidits a la terra.! Ah. Massa tard, massa tard! Però encara ho no pot remuntar. Acaba d’entrar al Palau imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tordomunt. Sembla que cada escala que veu davant seu s'es veix de tant en tant. i que don' passa un monstre temible!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 Utilitzar un encanteri de metamorfosi. Opció B, fer servir un encanteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Utilitzo un encanteri de combustió, a la B. Sí, fàcil! ho T'he No és pas un encanteri de combustió, el Ferres, no es confongui. Perdoni, senyor, se part l'urrach. Se part l'urrach. faci Molt bé. Guanya dos punts de força, dos d'experiència i tres de valentia. Fem un recompte, Alferes? Sí, senyor. Ha guanyat 3 punts de força, 3 més d'experiència i no té cap punt de valentia. Podrà aplicar el punt positiu del test? Sí, senyor. Molt bé. A on? Al darrer, a valentia. Molt bé. Amb això pot derrotar el fals delicat d'aquest nivell. Felicitats, Alferes. Gràcies, senyor. Finalment. Trobem carrers de la nostra talla. Ens veurem la setmana que ve per continuar lluitant a la nou estelar Arcángel 2. Això segur, senyor. Vindrà? Sí, senyor. Prometi-m'ho. S'ho prometo, senyor. Per Raito Gobun? Per Rai Doncs que Raito Gobun protegeixi. Al mateix temps, el saló privat de Corbus primer a la ciutat imperial... Perrons, lluts! Que no Va, de consumar! Què ens a nosaltres? Si ja estem consumats, som consciència! I sempre ja estic a punt! Els necessito, espereu! Grata dió! Ja, ja n'estem fals de les teves exigències a l'estem! Què? Som ja no el vostre emperador! M'heu d'obeir! Ah, no no, no, no! No, sisplau! Ja dit que no ens volis! Ah. Ah. Sí, que la hi ha manera. Ai, ai, ai... Això és mm, Sí... Molt bé! Doncs obre la teva percepció perquè els gossos de Landux se mancava la Terra i també la volen destruir. Com? Mm, doncs, què? Ja ho sents. Els nostres teixits i mersensibles així ens ho fan fet saber. I per què no mulleu abans, tres de tomates? jo que excitedíssim, i vosaltres parlant! Mmm... Però què és això que t'agrada? No, m'agrada saber-ho tot, i en tot moment mm, per això sóc l'emparador! Però hi trobo no, un no on on hi virem a parar. No perdem més temps. Voleu cap als gossos i embuixiu-los de plaer fins que no puguin ni bellugar-se. Això ho farem. Orgasmes. Seguiu-me. <t 'n 'hi> Adéu, per què? Demi, soli. <t 'n 'hi> voleu, voleu, fills meus, voleu. <t 'n 'hi> ah, quin gost. Al mateix temps, a la base del vindicador, la Terra... Digueu! Va, ah, no teniu foc! Agosteu-vos que us col·legarem els cables! eu gust, veiu que us col·loqueé molts pobl ple. no petxo que tot això digueu on que digueu. Que no diu? Però si és vas de violar. Etpicant aquestes coses pel nas, et foten polsa de servent i et converts aasse una màquina de matar. Es collador. Ah, serem pò mig finalment, que no il·útil. I és que em parem per les parets. Això sí que vaada. No no sabeu tant, No no sabeu tant que qualsevol dia ens ho faran a nosaltres. Sí, Ientend. Cita! Cita. Ponyeta! He dit... Doncs aneu-vos-hi no acostumant, que a veurem... Ah. Eh. Em vull tornar imbècil. Sí, sí, sí, sí, sí, jo també. Eh? Sí. Jo també em Al no sí, sí, no mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2, ah. ent Les dades del nostre reclues són a la meva consola. No enten per què me l'has enviat l elAlbiant Guromi en lloc que vostè, però no té importància. Procedeix el transport. Sí, senyor. Benvingut a la nau Este·lar Aràngel dos Alferes Àlex Dot de Vilafranca del Penedès. Sí, senyor, sí què? Sí, senyor. Sí, què? Senyor. Bé, que la fent ray togobo no protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Sí, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. Alfred Sdot, coneix el mecanisme del test? Sí, senyor. Doncs concentris' -se en la meva veu. Donar mai ha estat el seu fort, oi? Especialment si pensem que en el seu informe d'inscripció a Base Esperança podem trobar una cosa tan poca fol·legadora com que vostè va preferir donar-li el secret de la no a un nen de 8 anys per tal de no rebre el de l'eternitat reposada als seus pulmons egoista. Demostri'm que ja no ho és. Digui'm què donaria, què faria per mi? Donaria la vida per vostè, senyor. Ah, sí? Sí. Bé, ens ho creurem de moment. Tinent. Alferes, bona nit. Bona nit. L'atzar entrelligat dels ulls que no veuen per por podria arribar a germenar-se amb el seu, si no s'aturen els remors que asseguren que el germen de la por mortal ha entrat als sistemes de ventilació de base esperança. Com reaccionaria davant aquest gremi mortal de petits verins empalmats dins úters gegantins? Digui-li Alferes, no et facis parar. Intentaria buscar algun int... algun... antídot. No em digui vostè també té semen... especial. No. No? Digui'm què faria, doncs. Cercaria un antídot, quin? No sé, algun que trobés... que m'ajudés. En general? Vol dir que això l'ajudaria massa? Digui'm que és el primer que se li acudeix quan li dic les següents paraules. Quedar-se al límit del nou món. No fer res. Tercer, tercer, tercer. Quart, quart, quart. La sagristíssima trinitat de les voltes sense mirades enrere. Pues no miro. Quan cremes no regeneres. Pues neixo. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Em sento... em sento tranquil. Tranquil? Segur? Segur. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Obrim, senyor. Activem. El Al fares no se'n vagi encara! No se'n vagi encara, Freqüència, el Feres. El nostre preparada. ordinador li ha concedit Montse un punt positiu, punció. que no està gens malament. Diguem-ne que ens hem cregut la seva tranquil·litat. Li sembla bé, el Feres? El Feres! Ja no hi és. Sí, ja no és sí, soc. Ah, però ja és dins el simulador. Tinent, per què se l'emporta abans d'hora? Molt bé. En tot cas, veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador? Sí. Molt bé, doncs treu-hi qualsevol tecla per aturar el cron.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 Segur? Segur. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. I compte, perquè ara entra... ...el Palau Imperial del Geseran, ...que és darrere la cúpula de Tor Tordamunt. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum, i escolta uns remors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, provar de trencar una de les baranes. I opció C, Caminar, en una altra direcció. La ve. La ve? I sí. per què la ve, precisament? No sé. No ho sap? Digui per què! El feres. per què? Perquè crec que és... una cosa bastant adequada. Ho és, certament. Guanya dos punts de força, tres d'experiència i dos de valentia.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 Té dos punts de força en total, cinc d'experiència i tres de valentia. I sap què vol dir això? Que pot vèncer el monstre d'aquest nivell! El Ferreslot, felicitats! Gràcies, senyor. Només gràcies, senyor. Ens veurem la setmana vinent a la nau artestadà Arcàngel 2. Fins la propera, que la Fenrir Togomon no el protegeixi! Senyor, miri el de navegació. Ja som gairebé a la lluna. Ordinador, reducció d'impuls a 2.8. Reducció efectuada. Aixequi el camp defensiu. Aixecat. Per què el vol aixecar, senyor? Doncs perquè la meva intuïció em diu que en aquest minut se t'ha dit i alguna cosa. I potser té raó. Miri l'escàner. Ordinador, en pantalla. Què és això que hi ha a la superfície? Ai, que són ovaris amb descomposició. És possible que haguem arribat massa tard. La destrucció de la Terra ja s'està gestant des de la Lluna i per forces molt superiors a les nostres. Continuarà la setmana vinent.